В буді тим часом йшло дуже весело і гойно. По слуги позбирали миски й тарелі, а натомість понаставляли фляшок з вином і чарок. Чарки кружили живо. Вино звільно розпутувало язики, розбуджувало веселість та гомін. Пахучий дим з дорогих цигар клубився над головами до дощаної стелі плив тонкою стройкою крізь прорізане вікно. Слуги Леонові крутилися посеред гостей, додаючи їм, хто чого забажав. Гості одни сиділи кубками, другі стояли або ходили, балакаючи, жартуючи або торгуючись. Леон не покидав Германа. Він нині перший раз ближче зійшовся з тим найбільшим бориславським тузом і почув до нього якусь дивну приязнь. Досі вони стояли проти себе, як вороги. Леон доперва два роки тому прибув до Борислава із готовим і чималим капіталом. Він був більше образований від Германа, добре знався на купецтві, читав деякі книжки гірничі і думав, що досить йому тільки явитись в Бориславі, а усе покориться перед ним, і він стане самовладним паном. Він наперед укладав собі плани, як то він закупить дешево обширні і найвідповідніші до копання частки ґрунту, як позаводить собі машини для скоршого й дешевого видобутку земляних скарбів, як піднесе цілий нафтовий промисл і своєю волею буде піднімати й опускати ціни на всіх торгах. Між тим показалося на ділі зовсім не те. В Бориславі були вже й свої сили, і то сили, такі, з котрими йому нелегко було мірятись, а найбільшою такою силою був герман. Леон зразу лютився, побачивши, з якою нетайною неохотою приймають його давні бориславські предприємці. Особливо Герман, той простий, невчений жидонучкар, був для нього сіллю в оці. І він старався все і всюди, де тільки міг, щепати його. А в товаристві ніколи не переминув поза чемністю показати Германові свою духовну вищість. Герман знову мало робив собі з дотинків Леона, а шарпав його на полі інтересів. Перехапнув частки, котрі хотів купувати Леон, переймав його що найліпших робітників, а при всім тім Леонові все показував такий вид, буцімто й нічого не знає. Сього було за много для Леона. Він побачив, що таким способом не дійде ні до чого. Правда, досі в Бориславі йому щастилося. Він надибав на кілька багатих жил воску, кип'ячка тож в многих ямах йшла добре, але Леон справедливо боявся, що не за всіх, де щастя йому буде прихильне, що, може, часом і відвернеться від нього, а на такий случай ліпше мати сильних приятелів, ніж сильних ворогів. А тут ще й причинилося, що по смерті жінки Леон забажав з часом осісти супокійно, утвердитися, пустити коріння в ґрунт і оживати на старість плодів свого неспокійного запопадливого життя і забезпечити хороше життя своїй єдинаці. Тут уже кончена річ. Мати також кружок приятелів, а не ворогів. Притім же він зачув, що у Германа є син єдинак у Львові в практиці купецькій. І думка його прямо стрілила туди. Германів син і його фанні – топара. Два найбільші селачі по капіталу, замість боротися і підкопувати один одного, сходяться зв'язані тісним вузлом родинним і думка Леонова будувала золоті замки на тій тривкій підвалині. «Бачте, дорогий сусідо», – говорив він до Германа, – «сам не знаю, що таке, що так мені дуже затужилося за своїм спокійним, тихим і щасливим пристановком. А то досі чоловік був, як та перелетна птиця, то тут, то там». «Ні, пора вспокоїтися». «Так і я то кажу». Сказав Герман, що чинився тая бесіда, дуже його займає. «Не дав мені Бог сина, так я вам...» «Га, але у мене є дочка, сердечна дитина. Бачити її щасливою, з любим чоловіком, в крузі діточок, ох, то єдина ціль мого життя!» «Дасть Бог, що й теє вам сповниться!» «Га, я дуже того бажаю!» «Ах, іще так кружок добрих приятелів, таких як ви, любий сусідо! Ні, більше би мені нічого до щастя не хибувало!» «Ну, що до мене, – сказав усміхаючись Герман, – я з Дрогобича не втечу, мене можете мати завсігди на свої услуги!» «О, я знаю, – сказав Леон і кріпко стиснув Германову в руку, – я знаю, що ви щирий, добрий чоловік!» Не повірите, як я віддавна бажав з вами ближче познайомитися? А що ж ваш син? Правда, я не маю честі знати його лично, але він усе наперед милий мені й дорогий, як своя власна дитина. Герман трохи скривився на згадку про сина, мов нараз в медівнику схрупнув зерно перцю. «Мій син!» Сказав він неохітно. Дякую вам за ласкаве запитання. От працює, що може. Ну, того й не кажіть, скрикнув Леон. Я і сам знаю, що син такого батька певної хвилі не просидить дармо. Ех, дорогий сусідо, який би я був щасливий, якби то ми могли взятися оба докупи, зійтися близько усім, так щоб він урвав і глядів на Германа, а Герман на нього, не вгадуючи, куди той цілить. «Знаєте, – почав знов Леон, – нинішній день такий великий і щасливий для мене». Саме серед тої розмови оба бесідники встали і підійшли до вікна, бо в буді зробилось душно. Герман виглянув вікно на двір. Ледве відступив від вікна, коли нараз кусень цегли, мов стріла, влетів крізь вікно саме туди, де стояв Герман. І якраз, коли Леон говорив про велике нинішнє щастя, цегла гепнула перед ним на стіл в купу склянок. Болісно дзенькнуло і розприслося скло, а цегла полетіла далі і, ударившися ще у противну стіну, впала на землю. Всі позривалися з місць, а Герман поблід, мов, полотно. Він догадувався, що цегла вимірена була в нього. «Що се? Що се? Хто це такий?» – почулися тривожні крики. Леон, Герман і ще деякі гості вилетіли на двір. На дворі тож крик. «Алла пайного, драба якогось!» – кричав з усієї емоції майстер. «Хто ту цеглою кидаєсь?» – крикнув і собі ж Леон. А он, прошу пана, якийсь драбуга вуглярчук, плентався ту по вулиці, зазирав, зазирав, а далі як побачив отого пана, показав на германа, у вікні та за цеглу, як фурить та втеки. «Лапай його, лапай та на поліцію, обернувся знов майстер до двох робітників, що гнали долів зеленою вулицею за утікаючим углярчуком в чорній, як смола сорочці і в такій же опинці. Ова, то бестія втікає. Не здогонять, – говорив майстер. Робітники, що гнали за хлопаком, також, здається, були тої гадки, бо зупинилися задихані. Але один схилився, підняв камінь і шпурнув ним за утікаючим, що вже якраз був на скруті. Камінь вцілив вуглерчука в саму п'яту. І той, почувши біль, скрикнув, як скажений, і за муром. замуром. Крик той дивно вразив Германа. «Ей, а це що за хлопак?» – спитав він. Ніхто не знав Вуглярчука. Але Леон глянув на Германа і аж злякався. «Мій Боже, а вам що таке?» «Нічого, нічого», – відказав Герман. «То відай від задухи. Щось м'яту у грудях стисло». Але той голос, той голос, якийсь такий дивний. Леон не міг поняти, чим дивний той голос. Йому він видався зовсім звичайним. І Герман не вмів витолкувати собі, що це за голос. Йому здавалося, що він десь чув його, але де не знав. То тільки знав, що якоюсь таємною, недослідимою силою голос той збентежив у ньому якісь страшні, давно забуті вражіння, якусь бурю, котрої сліди ще не загладились в його серці. Але що це такого, і як воно взялося, і як було зв'язане з тим гидким, болісним викриком удареного Воглярчука? Сього не міг Гербан собі вияснити. Леон між тим взяв його під руки і повів в сад під тинисті дерева на пахучу високу траву. Голоднавий, свіжий воздух живо вспокоїв Германа, і Леон зачав йому знов говорити про свої бажання і надії. «Ах, як горячо я віддав, наждав такого дня, як нинішній!» Як я бажав, щоб від нього починалася нова, спокійна, щаслива доба мого життя. Щоб нім на всі боки понав'язувались для мене щасливі вузли. І ось прийшов той день, надії мої збулися. Вузли нав'язані, крім одного і найважнішого. Ах, а ви, дорогий сусідо і приятелю, ви зробили б мене найщасливішим чоловіком у світі, якби помогли мені нав'язати той послідній, найважливіший вузол. Я, спитав здивований Герман, який же то вузол? Що тут довго говорити, сказав Леон, і взяв Германа за обі руки. Моє найглибше сердечне бажання, щоб наші діти, моя Фанні ваш Готліп були пара. Герман мовчав. Думка ся не була для нього несподіванкою, але все-таки його все трохи дивно діткнуло, що від Леона першого почувся предложення. «Що ж ви пристаєте?» – спитав Леон. «Не знаю, як би то», – сказав нерішучо Герман. «Ви вагуєтесь? Не вагуйтесь, дорогий сусідо. Хіба ж не видати тих користей, які з такого сполучення сплинуть на нас? Візьміть лише то, ми оба, дві перші, смію сказати, сили бориславські, ми оба разом споріднені, зв'язані докупи, хто тоді опреся нам? Всі підуть за нашою волею, а хто не схоче, той за одним нашим замахом упаде в порох. Подумайте... Ми тоді пани цілого нафтового торгу. Ми визначуємо ціни, закупуємо околичні села, ліси, каменоломи та копальні. Ха. Ціла околиця в наших руках. Не тільки торгові й промислові, але й політичні діла околиці в наших руках. Всі вибори йдуть, як ми хочемо. Посли репрезентанти говорять, що ми, кажемо, боронять наших інтересів. «Пани і графи дбають о нашу ласку!» «Чи ви понімаєте?» «Ми – сила! І доки держатись будемо разом, доти ніхто проти нас не встоїть!» І, розогнений власними словами, Леон кинувся обіймати Германа. «Пристаєте, дорогий приятелю, брате. скрикнув Леон. «Пристаю!» – сказав Герман. «Тільки не знаю, як моя жінка». «Що, ваша чесна і розумна жінка мала б не хотіти щастя для свого сина і для моєї дитини?» «Ні, то не може бути. Ходім, ходім до неї. Я нині ще мушу залагодити це важне діло. І скоро розійдуться гості, підемо оба, представимо, поговоримо». «Вона дуже любить свого сина, то правда». Але мені здається, що і вона кращої партії для нього не найде від вашої фанні, – сказав Герман. Ах, дорогий приятелю, – скрикнув радований Леон, – що за щастя для мене нинішнього дня! Боже, що за щастя! Підем, підем!